Sobald die beiden Besserwisser im Treppenhaus sind, schlägt Carsten Zara die Wohnungstür wieder zu. Er geht ins Wohnzimmer, öffnet die Fenster, sammelt die Teile der Digitalkamera ein und wirft sie, zusammen mit dem Kaufhauskatalog, in den Papierkorb. Dann geht er in die Küche und füllt ein Glas mit Wasser. Er hat plötzlich furchtbaren Durst. Er will trinken, aber er kann das Glas nicht halten. Seine Beine werden schwach. Er muss sich auf den Boden setzen. Plötzlich hört er ein Lachen. Eigentlich ist es kein Lachen. Es ist nichts. Es muss nur raus. Hallo, Carsten? Wo bist du denn? Was machst du? Oh, ich liebe dich. Ich stehe hier auf Bahnsteig 14 und... Ich will Kinder mit dir. Was? Fünf oder sechs... Bist du betrunken? Nein, ich bin gleich bei dir. Ich muss nur noch packen. Du musst was? Carsten, es ist gleich halb drei und... Nachher, Christine, lass uns nachher streiten. Ich freue mich so darauf.